Everybody quiet. No, no, no. Okay, well let's just all start number three. three. Count it up. Buddy. One, two, three. One more time. Se! Just for den med positive for street inklusive øh, små start fra start. Og denne her lidt det særlige udsendelse af DJ Breds program, det er nemlig den 24. december klokken er 8 minutter over 7, og du lytter til DJ Breds program. Mit navn er DJ Brevet og jeg har valgt valgt og jeg står ved det at lave live radio på netop dette tidspunkt den 24. december mellem 7 og 9. Fordi jeg tænkte i mit lille hoved, enten er det årets værste sendetid, hvor ingen mennesker hører radio. Eller også er det årets bedste sendetid, hvor ingen mennesker hører radio. Så de næste to timer vil vise sig, om jeg har ret i noget af det. Uanset årsagen til, at du sidder og hører radio på nuværende tidspunkt... Om det er noget, du selv har valgt, eller om du er tvunget til det af ydre omstændigheder, så håber jeg meget, at du har lyst til at lave radio sammen med mig de næste to timer. Du kan du gøre ved at ringe til programmet på 42 66 80 29. Du kan for eksempel fortælle os, hvis du selv har valgt at fejre julen med din radio og sidder og lytter til det her program derhjemme, eller hvor du nu hører radio, fortæl os om, hvad der har ført til det valg, så lidt eller så meget du nu har lyst til at fortælle. Eller hvis du er tvunget til det af ydre omstændighed. Og du i virkeligheden hellere vil lave noget andet. Så hører jeg også rigtig rigtig gerne fra dig. Uanset hvad din bevæggrund er. For at sidde og høre radio her. Så skal du ikke undervurdere hvad dine ord kan betyde for andre. Der er uanset hvilken situation du er i. Så er der andre der er i den samme situation. Så lad os prøve at. Mane lidt af radioens magi til os, og se om vi ikke kan skabe et lille socialt bål her i kulden. Du lytter til DJ Breds program, og jeg glæder mig til at være sammen med dig de næste to timer. Den her sang hedder f i Feels Good Do It, og gå til alle, der har truffet et følelsesmæssigt valg i aften. Du mærkede efter, du tænkte, hvad er jeg lyst til at lave? Hmm. Du har lyst til at lave det, du laver nu måske. Der ser du på Corona-hotellet. Godt. Spændende. Der er altså ret opgang. Det tager vi lige efter det her nummer. på er det, kære lytter? Her kommer Johnny Gunnkamp. Some folks call me Latin boy. Others say, I'm a clown. Before you've tried my way of life. Don't ever... Growing old But that Don't worry me Old age is one thing I hope that I Live long Enough to see Disappointments, pretend they wouldn't there, and when they pass out happiness, make sure you get your share. And if it feels good, do it. If it hurts, let it lie. There's no mystery to it, just a better way. Thank you, ladies and gentlemen. Johnny Duncan med nummeret If It Feels Good, Do It. Og øh, til den lytter der lige på at ringe ind under nummeret. Prøv lige at ringe ind igen. Øh, vi, jeg gav lige musikken øh, forkørselsret, men øh, jeg håber du er frisk på at, at ringe ind igen. Nummeret er 42-6689. Og mens vi venter på det næste opkald, så vil jeg lige så stille begynde et lille, øh, en lille øh, fortælling om sangeren Van Morrison, som jeg har glædet mig meget til at komme med i dag. Du kender sikkert sangeren Van. Så. Der, nu er der nogen på linjen her. Lad os se, hvem det er. Øh, prøv lige at... så er den der. Hallo, du har ringet til DJ Breds program. Hvem er det? Hej, det er David. Hej David, velkommen til DJ Breds program. Tak for dig. Hvad står den på i aften? Den står på julemad til mig og min familie, og jeg lytter øh, som altid frivilligt, mens jeg går her. Eller ja, nu går jeg så at lave julemad. Det gør jeg ja. hver gang, men jeg lytter altid frivilligt. Det er jeg glad for at høre. Hvem er I, der skal have julemad? Det er mig, mine to børn og min ekskon. Og ja, din ekskon? Ja. Hvad skal I have spist? Vi skal have øh, Annesteg, brune kartofler, rødkål og sovs, så det bliver, det bliver ikke meget mere klassisk for dansk. Har der været nogen... Øh, hvor er du med julemaden? Er du, kan du køre den fuldstændig på rutinen, eller har der været nogle små udfordringer undervejs? Uh, en lille, øh, normalt kan jeg køre det på rutinen, en lille udfordring i forhold til at få skinnede sprøt og kernetemperaturen øh, øh, til at ligesom at være færdig på samme tid. Det må være Men det var var på anden. Fint. Ja, lige præcis på anden, ja. Hvad er, er hemmeligheden? Fint. Hvordan opnår man øh, den øh, succes? Og uh, ja, det vil jeg ønske, at jeg Ja, Jeg tror, det er ved at øh, bruge et godt styretermometer, og så, hvad hedder det, og holde øje med det. Ja. David, hvad er din meddelelse til alle i aften, der muligvis tilbringer julen et sted, hvor de vil foretrække ikke at være? Det kunne fx være i isolation eller på Corona-hotel. Det vil være, at, at prise sig lykkeligt for det, man har. Jeg mistede for nogle år siden min far, og jeg mistede i år min mor og har ikke mere familie på den linje tilbage. Mm. Så pris sig lykkeligt for det, man har og sørg for at ælge at den, man har, mens man har det. Det er, det er jeg glad for, at vi har kunne bringe videre her i... Øh, det synes jeg var en... Ja, tak for dine ord, David. Ja. Hvornår er maden klar? Det er den om fem minutter, tror jeg faktisk. Okay, så, vi er, ja, så vil jeg forestille mig, at du vil lukke af og hælde i din familie, fra om fem ja. minutter. Det gør jeg også. Radioen kører øh, ude i køkkenet på B6 Speed som altid, men, øh, men vi går ind i stuen og spiser lige om lidt. Tak fordi du ringede ind, David. Jeg håber, du får en rigtig dejlig aften sammen med din familie. Det var så lidt, og det håber jeg også, du gør, når, når du engang har fri. Tak skal du have. det. var vores lytter David, der ringede ind. Det var da en kanon øh, kærlighedsfyldt lille måde at få aftenen startet på her i DJ Breds program. Um, hvis du har lyst til at være med i samtalen, så skal du bare ringe til mig på 42 66 80 29. Og nu kommer der en lille anekdote om sangeren Van Morrison, som du måske kender for hits som Brown Eyed Girl eller Dweller on the Threshold. Denne irske solkanon der har haft en musikkarriere på... Der strækker sig over mere end syv og tiger. Altså, hvad giver du? Øhm, øh, I 1967 var Van Morrison øh, kontraktligt forpligtet til... Han skyld sit første pladeselskab en plade til, før han havde afviklet sin første pladekontrakt. Og øh, der er mange historier om albums i musikhistorien, der er lavet af at de, hvad man nok ud fra et kunstnerisk synspunkt vil sige de forkerte årsager, nemlig du skylder dit pladselskab en plade på den kontrakt, du har tegnet, og du vil gerne videre over på et andet større selskab og tjene flere penge. Så hvad gør du? Jamen det, hvad en Morrison valgte at gøre, var lige at tage en hurtig session, hvor han væltede 37 fuldstændigt uudgivelige øh, sange ud af ærmet på sine båndoptager, og øh, den sang, jeg har valgt, vi skal Hører her uh, fra Van Morrison. Den hedder Ringworm. I can see by the look on your face that you've got ringworm. I'm very sorry, but I have to tell you that you've got ringworm. a very common disease. Actually, you're very lucky to have ringworm because you may have had something else Van Morrison med You've Got Ringworm, oversat til dansk. Du har Ben Lorm. helt klart ikke en sang. Pladselskabet valgte at udgive dengang, den blev indsuget i, 19, øh, i 1967. Men så kom internettet og bed Van Morrison lidt i røven, og nu kan man finde øh, mange af de her sange, Van Morrison skrev øh, for ja, at levere en lorteplade som den sidste til sit første pladselskab. Det var I've Got Ringworm. Der er andre mindeværdige... Øh, Øh, fortælser på den her plade fra Van Morrison. Blandt andet, Øh, Haver Danish, Snuppen Basse og Der Går Dumme George. Jeg <laughs> siger jeg ja tak til det hele her i DJ Breds program. Den 24. i baggrunden kører Fats Waller ain't for det for 1927. Håber I med på at tage lidt jazz i retning, i det øjeblikket Der kommer noget nice swing jazz scener her i, øh ja, en komposition, der udvikler sig meget. Hvis du får lyst til at ringe ind til programmet, fortæl om hvad du laver i aften, så ring til os på 42 66 80 29. certain the one I love I'm through with flirting it's you that I'm thinking of a misbehaving saving my love for you like Jack Horner in the corner don't go nowhere what do I care for hvad så kan du har til det ja, hej velkommen til program. hvad laver du her til aften Jamen, øh, jeg har corona-hjul. Simpelthen. Kan du uddybe lidt om, hvordan din situation er, så vi kan prøve at sætte os ind i det? Jamen, øh, jeg sidder rent i min lejlighed i Aarhus. PC, ja. Med en øh, glas rødvin. <coughs> men, siger så er du det 8. glas rødvin? Er, ikke nu, men øh, giv, mig, giv mig en time mere, det kan være, at vi er Hvad var det, du sagde? Men jeg falder. Ja, hvad var det, du sagde med den røde rødvin der? Jeg skal lige fange det? Nå, jeg siger, giv mig en time mere. Det kan være, at jeg er kommet op med der så. Hvad skulle du have lavet her til aften? Jeg skulle have været sammen med øh, min familie. Men øh, det kommer jeg så ikke til at se. Hvordan har du det? Jeg har det egentlig okay. Øh, jeg er så glad for, at jeg har en kammerat som sagde til mig, at jeg skal tage et lyttel perfekt, når jeg skulle være alene. Det synes jeg egentlig var en meget god idé. Det er jo i hvert fald bedre end uh, ingenting, vil jeg håbe. Det var i hvert fald mit planlægningsmæssige succeskretærer, at vi kunne prøve at... Jamen, jeg ved ikke sige det, man nu har brug for uh, lyst til at sige, når man mod sin vilje tilbringer julen alene. Ja. Men hvad laver du egentlig? Altså, man må spørge. Altså, hvad, hvordan... Uh, så skal du bare sidde der ikke og spise noget de næste par timer, eller hvad? Ja, altså... Uh, uden at stikke hen og armen for dybt i den personlige pose, så, vil, så tænkte jeg, at det her var en spændende løsning på, at der ikke lige var noget indlysende øh, fam familiebaseret arrangement, jeg havde lyst til at deltage i. Og så tænkte jeg, at det, jeg plejer at gøre med, min, øh, med at lave radio, og med de mennesker, der plejer at lytte til DJ Breders program, kunne være sjovt at prøve øh, at gøre netop den 24. Også fordi der sikkert vil være mange, der... Øh, gerne vil være sammen med deres... Jeg tænkte, jeg tænkte der var brug for den her form for radio lige netop nu. Og derfor blev det sådan lidt tunge på vægtskolen, at jeg valgte at sige, at fint nok, så er der DJ Bredets program den 24. december mellem 7 og 9. Det synes jeg er så flot. Jeg kan meget godt lide det store øh, sociale bål, du har i gang. <laughs> Vi må håbe, det bliver endnu større. Øh, Julie, hvad vil du, hvad har du... Hvor længe har du været øh, i isolation? Øh, jamen det har jeg snart været i den uge, som jeg har fået ud, at vide, øh, at jeg ligesom skal være øh, all by myself. Okay. Så, øh, ja. så jeg håber snart, at friheden den kalder. Det tænker jeg i hvert fald selv. Men, men du er i hvert fald i slutningen af din karantæne? Ja, 100. Ja, det er jeg. Hvornår er den overstået? Øh, jamen altså, jeg tænker, at gå ud i friheden om øh, en, en dag eller to. Okay, så, så du får lige øh, akkurat klippet af, af juleaften? Det gør jeg nemlig. Ja, men jeg har heldigvis en, øh, en meget øh, forstående øh, familie, så det er jo dejligt. Okay. Er de ja. så forstående, at de har for din skyld valgt at rykke juleaften til i morgen? <laughs> Nej, dog ikke, dog ikke. Men, øh, men jeg tænker, at øh, i stedet for at, øh, i hvert fald at bebrejde øh, en for noget, man ikke selv skal gøre for, så tænker vi alle sammen får det bedste ud af situationen, så det er jo dejligt. Altså, jeg er begyndt at romantisere det her lidt med at være i isolation, fordi det er, jeg har også altid haft sådan lidt en fængselsfantasi, øh, som er sådan, om hvis man bliver anbragt et sted, hvor man ikke helt selv har valgt det, så behøver man heller ikke på samme måde tage ansvar for, hvordan man bruger sin tid, og så kan man bare komme i gang med nogle gigantiske puslespil, eller bygge triumfbuen ud af skumfiduser og salgstænger, eller lave et eller andet, man normalt overhovedet ikke vil bruge sin tid på, men som ikke desto mindre kan blive meget lystbetonet, fordi det Øh, man gør det bare for sjov. Øh. Altså, jeg vil sige det, at, at bygge triomfbruget ud af salgstinger, den har jeg aldrig selv haft, kan man sige. Men altså, det, det kan da være, at jeg skal til at bruge ting på at lave triomfbruget ud af salgstinger, eller, eller hvad det må være. Jamen, det giver mig lyst til at spørge dig, Julie. Hvad har du fået din tid til at gå med de seneste... Jamen, hvor mange dage har du været i isolation? Jamen, altså, snart en uge. Okay. Øh, og det er meget træls spørgsmål i forhold til, at jeg, jeg har virkelig ikke lavet... Noget, faktisk. Rigtigt. Jeg tror, jeg er en, en af de største bedrifter, jeg gjorde da næsten at ringe her til. Okay. Så øh, ja. Det er da også så... pænt stort, altså. <laughs> ja, men det kan man sige. Det kan man sige, ja. Julie, hvad så... vil du... Ja, ja. Øh, hvis der er nogen, der sidder derude og ikke er lige så afklaret med deres øh, ufrivillige isolation, som du umiddelbart lyder, som om du er, hvad vil du sige til dem for at muntre dem lidt op? Øh, jamen, jeg synes egentlig, det, der blev sagt lige før, var egentlig øh, rigtig, rigtig fint. Det er det, øh, David ringede ind og sagde, at man skulle ja. være opmærksom på det, man havde. Ja, præcis. Altså, jeg tror egentlig bare at embrace det, som, som er nu egentlig. Jeg synes, at øh, det er jo super fint at kunne snakke med dig nu. Det vil jeg da aldrig have gjort den 24. før. Så øh, det synes jeg egentlig var meget flot tak. Så Men. lad os starte endnu større en fællesbål omkring P6, det synes jeg, det er super. Julia, kan du ikke øh, lige hjælpe mig og fortælle øh, de andre lyttere, at de skal ringe ind på 42 66 29? <laughs> jo, men det synes jeg bare, at dem, der ellers lyder, bare ring ind og hej. Julia, tak fordi du ringede ind, og jeg, øh, jeg stoler på, at du kan få det bedste ud af den sidste tid, og det vil være en smuk øh, genforening med din familie i morgen, eller hvornår du lige er symptomfri og klar til, at verden er klar til dig igen. Ja, tak skal du have. God aften til dig. Tak i Tak. Hej. Hej. Nej, det er skønt, når lytterne ringer ind. Det er for mig en drøm, der går i opfyldelse. Jeg har altid... Jeg drømt om at lave netop denne her form for radio, hvor der ikke rigtig, ja, det er en smule løst syningerne vender ud af, om man så må sige, men altså, jeg tror, jeg tror det er bedre på den måde, altså, det er i hvert fald det, jeg godt kan lide, jeg vil gerne sige tak til Julia, og David, der har ringet ind og opfordrer alle andre, der har lyst til at være med i den her lille samtale til at ringe ind på 42 66. 29. Nu skruer jeg lidt ned for baggrundsmusikken, og så synes jeg, vi skal lige øh, stille ind på denne her øh, smukke, smukke sang fra Velvet Underground. Jeg løfter hånden i en klassiker. The Velvet Underground, I'll be your mirror, i det er brødets program. Nummeret til programmet er 42, 66, 80, 29. I'll be your mirror, Reflect what you are, in case you don't know, I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home, when you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind, please put down your head. Ja, see. be afraid when you think the night has seen your mind, that inside you, twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, because I see Ikke med nummeret I'll Be Your Mirror Dengang DJ Breders program var et andet program, der hed DJ Breders brevkasse. Og vi har fået en længere e-mail fra Kenneth her, så du kan godt spise øren. Det plejer altså at være noget spændende noget. Kenneth skriver. Kære DJ. Årets forbrugsvarer her i husstanden er imodium smeltet, 2 milligram. Frysetørret tabletter bliver opløst i munden på kun 1-2 sekunder. Den bedste medicinale oplevelse i lang tid. befaling hermed givet videre. Magnus har op til flere gange, og på sin egen stille og ordløse måde, insisterede på, at jeg burde skrive til brevkassen igen efter din og El Mexis flytning til DR. Og jeg må krybe til korset. Først ser man sig til venstre, så til højre, så til venstre igen. Og hvis der er fri bane, kan man krybe til korset. Ja. Det er emblemet skræmt mig lidt. Af flere grunde. Måske kun to. Først og fremmest, og helt lavpraktisk, så led to timer om ugen af meget. For mig i hvert fald. Jeg kan ikke bare høre et afsnit en gang imellem. Jeg skal høre alle afsnit og i kronologisk rækkefølge. Det gør det hele lidt besværligt. Og da jeg først var kommet nogle uger bagud, så det efterhånden sort ud. Da jeg hørte nyheden om din DR-flytning, blev jeg også misundelig. Jeg tænkte, hvorfor er det ikke mig, der får mit eget program på v Jeg fortalte det til Annie, og hun sagde, Men, du har jo aldrig interesseret dig for at lave radio. Nej, svarede jeg, og alligevel ville jeg blive lykkelig, hvis jeg fik mit eget program. Jeg lytter med i aften. Julen er mindernes fest, og i år har min storsøster og jeg et to års jubilæum. Den 29. er det to år siden, hun smed mig ud med tre dages varsel for det værelse, jeg lejede hos hende. Vi har ikke talt sammen siden, men vi skal fejre det ved fortsat at ignorere hinandens eksistens. Det kan man ikke andet end at se frem til. Jeg vil stadigvæk skide på, om den lampe gik i stykker. Selvom det er knap et halvt år siden, du hørte fra mig sidst, er der sket ting i mit liv hen over efteråret. Jeg har hørt eksempel et P1-program i radioen med Adam Holm. Kender du ham? Har du mødt ham? Er han lige så skaldet i virkeligheden? Nå. Men jeg hørte på et tidspunkt et program med Adam Holm, hvor han spillede et uddrag fra en kinesisk sang, der hylder Mao Sedong. Jeg er sentimentalt anlagt, så jeg gik straks i gang med at lede efter flere sange, der udtrykker uforbeholden kærlighed over for den røde og runde leder. Derfor er der to numre, jeg gerne vil anbefale. Det første hedder på engelsk, Sailing the Seas Depends on the Helmsman. Det udmærker sig især ved en synthesizer-lyd, der lyder som om der er blevet brugt en maskine, der simulerer lyden af et meget slidt kassettebånd. Genren er en form for skummer reggae i forsamlingshuset. Så spiller vi. Jeg har fundet den sang, Peter han taler om. Lad os lige høre, hvad Hører hvad du mener med kende. Det var I den grad lyden af et meget slidt kassettebål Men Kennys brev fortsætter Det andet nummer Det er Adams billede i sit program Hedder på engelsk Red sun in the sky Det taler for sig selv Men jeg vil gerne pege på At introen lyder som den gang Man vågnede dagen efter At man havde røget pothash For første gang Altså, det er det her Kenneths lyder, som er hot-hash. Ja. Det er de to øh, sange, Kenneth anbefalede. Kenneths brev fortsætter. Det lyder præcis som, da man vågnede... Det lyder præcis som da man vågnede op på den ene halvdel af en plastikrutsjebane med grænkogler omkring sig. Man havde ligget og sovet på rutsjebanens afmonterede sliske ved siden af bålpladsen, mens de andre var gået op i huset for at sove. Så vågner man der og løfter hovedet og ser op mod huset, der ligger 100-150 meter væk og tænker, kommer jeg nogensinde hjem igen? Klip til en rød sol på himlen. Magnus fortalte, at du både har vagt i aften og i morgen. Jeg vil forsøge at trumfe igennem, at P6 også er en julekanal, når jeg møder op til juleandagt i morgen aften. Hils Adam. Op med humøret. Kærlig hilsen, Kenneth. fra dig igen. Jeg har altid virkelig øh, sat pris på den sårbarhed, som du var modig nok til at lægge ind i programmet og give videre til andre og lytte til dit Breds program. Jeg har ikke mødt Adam Holm. Øh, der er jeg faktisk stort set aldrig nogen, når øh, jeg op her i radiostudiet. Og tak for de øh, De kinesiske sange Og så særdeleshed Tak for din altid Meget præcise sprogbilleder, Erfaringsbaserede sprogbilleder, <laughs> Podhash Og så det der overgivede Synthesizer Fra Mave Zedongs, Kina Jeg siger ja tak Det er sådan noget, vi kan bruge her i DJ Breds program. Jeg håber vi får høre fra dig igen, snart, Kenny. Og hvis der er andre, der har fået blod på tanden af at høre Kenneths meddelelse, så vil jeg bare sige, at øh, vi siger ja tak til alle former for indtryk. Alle formuleringer. DJ Breds program er ikke et... Spændings- eller aktualitetshungerne program Du kan simpelthen sige Du vil du lyst til altså. Telefonnummeret er 42 66 80 29 Det er juleaften Kl. 19.39 Du lytter til P6 På Danmarks Radio lige disse sekunder udformer public service så forpligtelsen så sådan at, øhm, at der er et socialt julebål i gang her og hvis du vil smide acetone på bålet jamen, øh, så gør du det med følgende taster 42 66 80 29 der er masser af flere lytter vidnesbyrd legnet op. Der er nemlig kommet nogle meddelelser, andre meddelelser end Kenneth ind. Og inden vi lige tager hul på den side af sagen, så synes jeg, vi skal Tag tempoet et op, og se, om ikke vi kan få gang i, i dansetøjet ude på øh, det, vi kalder de danske coronahoteller, eller ude i de små danske hjem, hvor sovsen måske ikke er helt klar, hvor spisetiden er blevet lidt forsinket. De stadig lige står ude i køkkenet klokken 19.40 og prøver for at gøre sovsen perfekt. Øh, det bliver den aldrig. Du kan godt give op. Til gengæld kommer her. Yellow Man. Uh, Yellow Man. You never know yellow man is the king of the crowd Yeah, I've killed it yellow guy. man, program It's I, that, the yellow from the king's town A polka ruckus in full But the volcano, have a good background. You never know yellow is the top of the town ooh we Say good yellow my love with your love and love sharing Ooh-wee, ooh-wee, baby Ooh-wee, ooh-wee, baby Ooh-wee, ooh-wee, baby. Ooh ooh baby You're ringing and ringing And I'm number to sound I feel like dancing I wanna dance with you I feel like dancing I wanna dance with you What goes up, it must come down What goes around must come round, but I do yell og bare sidder lytter ude bag den radio, jamen så er det helt, helt i orden med mig. Så vil jeg bare lige foreslå følgende lille tankeøvelse. Hvor mange tror du sidder, sidder, i, sidder på Coronahotel og vil ønske, at de kunne øh, være i familiens skød? Og hvor mange tror du sidder rundt omkring i landet og er i bemændte familiens skød? Og vel ønske, at de bare lå i det hårde ovenlys, helt mutters alene på et corona-hotel. Hvor mange tror du hvor mange tror ringe ind til Didier Brede's program på 42, 66 80, 29? Mit navn er Didier Brede, og jeg er faktisk ret godt tilfreds med det, hvor jeg er lige nu. Nemlig i DR-byen at lave live-radio for dig, som sidder og hører radio julaften. Hej, jeg kan se på min lille skærm herover, hvor mange der lytter, der én lytter på landsplan nu, der lytter sig dit de program, du kan lige så godt ringe ind, så bliver det tovejskommunikation, ikke? Eller trevejskommunikation, hvis man tæller øh, Yellowman med, som musicerer her i baggrunden. Ui! Cruise Fra pladen King Yellowman. Den kan du sikkert godt finde på det brune Spotify, hvis du kigger. Eller gule Spotify. Eller Spotify, du nu, nu har betalt penge for at bruge. Fire, det er sådan en, en form for piratkopiering, hvor det er nogle aktionærer, der får pengene i stedet for musikeren. Det er et øh, ret moderne fænomen. Øh. Nå, men nu kommer der en anden sang, som jeg vil sige er prægnant og kontekstfølelser om musik. Denne her øh, sang føltes for mig som en slags svensk nøgle, jeg kunne have i hånden som diskjockey under coronakrisen. Jeg håber, det vil få dig til at smile. Jeg håber, det vil få dig til at sle. Jeg håber, det vil få dig til at stå og groove lidt og gå lidt op og ned i knæ. Øh, det er Jerry Harris. So much love from quarantine. With you girl. In my time you could be so much love from quarantine with you girl. So much love from quarantine with you. I've got so much love from quarantine with you. Yes, we're closer together than before space between us, all love, this time is so different than before, we get to spend more time, enjoying our life, I don't wanna go nowhere, I don't wanna go nowhere, I wanna stay right here. Okay, vi har hele to lytterere på linjen med Jeg lukker alle ind samtidig og ser hvad der sker. Hallo med er velkommen til DJ Brøds program. Ja, tak, have Hvis nu den person, hvis endetalt slutter på 0, lige starter med at introducere sig, skal vi ikke prøve det? Det er Claus. Hej Claus, velkommen til DJ Brøds program. Mange tak. Hvad for en situation er du i, i aften? Jamen øh... Yeah. <laughs> Jeg, jeg sætter bare øh, øh, for mig selv og, hører og spiser store julemiddag. Du spiser store julemiddag med dig, med dig selv? Ja, med mig selv, ja, fuldstændig. Ja, og perfect bil, selvfølgelig. Ja, og med dig. ja, jeg er glad for at gøre dit bekendtskab, og tak fordi du ringede ind. Ja, men altså, sagde, at der var én lytter, så altså, jeg skulle næsten nødt til at... <laughs> det. Den er ikke helt præcis måleren der, øh, så øh, okay. det viser sig, at der er i hvert fald er to lytter igennem. Vi har åbenbart alle, der lytter til P6, er nu igennem live på de to telefonlinjer. <laughs> lad os okay. gøre, der, Den anden lytter, der har ringet ind, der er, hvis telefonnummer slutter med 5. Hvem er du, og hvad laver du i aften? Jeg hedder Lasse. og jeg sidder alene, fordi jeg blev testet positiv i år okay. for corona. Hvordan er humøret, Lasse? Det er okay. Min far og min søster har lige været her med julemad og alle mine gaver, okay. så dem skal jeg til at pakke op nu. Hvordan er det at sidde med de, de øh, af julens øh, remedier øh, og pludselig sidde med dem helt alene? Jamen øh, udenbart så glæder jeg mig til at se hvad der er i gaverne her. <laughs> hvad tror du der er? Hvad har du ønsket det? Jamen der er, jeg kan se der er en øh, stueplante. Der er hvad øh, Der er en stueplante i hvert fald. Og så tror jeg der er en tegning på min næse. og noget tøj en af pakkerne er blod. Og så okay. håber jeg at jeg har ønsket nogle bøger. Jeg håber der er nogle bøger eventuelt. Hvad for nogle bøger har du ønsket dig? Jeg har ønsket mig øh, nogle bøger af Thomas har. Nå, det er sådan en fordrukken galning, ikke. Han er ikke fordrukken, tror jeg. Han er ligesom, øh, Han er bare, øh, Et meget sådan, øh, Fordømmende og... Hedske øh, menneske. Nåååååååååå... Det skal jo ikke nødvendigvis altid blande sammen, de ting der. Som jeg fik dem blandet sammen. Men, øh, undskyld, den... Lytteren, en hvis endetallet slutter på på ja, vil, vil du lige gentage dit navn? Det, er det er klar, Claus. Lasse og Claus har vi på Ja. Claus, yes. øhm, er det hvad hvad er, hvad er årsagen til at du fejrer jul alene? Ja, jamen det er at mine børn, de er egentlig de er op. Nej, det, det er det selvvalgt. Altså mine børn er op til deres mor. Mm. Øh, øh, jeg har, jeg har haft nogle tilbud om at kunne komme rundt omkring og oh, holde jul, men det har jeg ikke haft lyst til. Jeg har haft lyst til at, at, at holde det selv, altså bare i mit eget selskab og mm. mig. Har du gjort det på den måde før? Ja, det har jeg. Okay. Det, det, er langt, det er langt siden, men, <laughs> men, øh, men det har jeg. Altså, jeg. Jeg ved jo ikke præcis, hvad der ligger bag din beslutning, men jeg, jeg har også haft, nogle andre muligheder, end at sidde her og lave radio i aften. Og alligevel valgte jeg at sidde her og lave radio i aften. Ja. Øhm, har du lyst til at fortælle om, hvad det er, der gør, at du, er, selvom du har andre muligheder, øh, har lyst til at fejre det alene? Det synes jeg kunne være interessant at høre om. Ja. Øh... Jamen, øh. Altså, jeg, jeg, altså, jeg Altså, helt generelt, så er det, så, så er det jo hele det der, altså, der gaveræt, det, det er jeg ret træt af. Mm. At, øh, altså, som er meget kort øhm, af. så, altså, ja. <coughs> jamen, jeg, har jeg har lyst til at nævne øh, de den her podcast, eller den her program, der har kørt på P1. Øh, julen og Smertenes Fest. Ja, fortæl, det kender jeg øh, ikke. Øh, nej, men den, den, skal, den skal du tage lige til, øh, hvis du får mulighed for det. Altså, den, den, øh, den opviser lidt af en, en, forsk en masse af forskellige ting, som du som jeg tror, du efterlyser. Øhm... Kan du komme ja, med ja. nogle eksempler? Ja. Altså, lige på stømme... Ej, jeg skal ikke lige... Øh... Ikke lige... <laughs> <laughs> <laughs> Men det er en jule... Øh... Hvad, handler, hvad handler programmet om? Jamen, der, altså, dem, dem, det, altså... Det er jo Knud Romer og, og... jeg mener, hun hedder Lise... som har programmet der. Øh, og som, øh, som har nogle, lad os sige, øh, juletraumer. Øh, og så prøver de, og altså, så skal de ligesom finde julegejsten, og så snakker de med alle mulige øh, øh, altså i, i løbet af, altså hver dag i, i hele december. Altså 24 afsnit, ikke? Altså ligesom en slags julekalender. Øhm. Hvem er det hvem? er, jeg, der står og med nogle underkopper? Må oh, jeg, mig. Nu må du lige, altså det kan godt være, at vi lever i en, en meget medietræt virkelighed, Lasse, men du kan altså ikke stå med dit uh, lille dukkeporcellæns stil og, og, og fifle lige nu, nu, trods alt igennem i radioen, ikke? Ja, sorry, jeg stopper nu. Ja, tak. Det er helt fint, Lasse. Vi er, vi er, det er kun dig og mig. Ja, yeah, vi kunne lige så godt være logget ind på en Counter-Strike-server og stå i et eller <laughs> andet hjørne og pege vores gevær op i luften og have en samtale <laughs> med headsetten og ikke skyde på noget. Altså. Det er cirka lige så mange, der lytter med. Men, men, men, men altså, hvad, hvad, hvad med dig selv? Altså, du, altså, du laver radio i den her tid. Altså, hvad, hvordan, altså, hvordan, kan du, hvordan kan du gøre det? Um det er jo nok i grunden, fordi at, øh, i min altså, jeg har ikke etableret min egen familie, og så kan man ligesom være, ja som du nævnte, Claus, altså så kan man være øh, gæst i andre steder, og det er jo dejligt, at der er nogen, der har lyst til at invitere, men det selvom jeg ikke er sådan en øh, specielt kernefamilieagtigt indrettet, så må jeg jo tilstå, at der alligevel de år, hvor jeg har taget imod en håndstrækning fra andre øh, familier, der har puttet mig indenfor, for sig. Har det stadigvæk været med en følelse af at være sådan en eller anden form for blind passager, der skulle observere færdselsreglerne i det sted, hvor jeg nu var blevet inviteret ind? Øh, så sådan en, altså et ønske om at respektere den måde, som værtsfamilien gerne vil holde jul på, og så et, ligesom stadig ikke rigtig kunne... Altså være specielt opstemt over familie, eller undskyld, julens ritualer, og ikke have lyst til at sidde og være en eller anden bitter kyniker over i hjørnet. En eller anden øh, familie, der har været flink nok <laughs> til at invitere en ind. Så, ja. så da jeg tænkte, at nu kunne jeg jo prøve at lave det her øh, juleradio eksperiment for folk, der mås og måske på den måde komme i snak med nogen, der havde det lidt som mig selv, så tænkte jeg, at det er måske ikke den værste mulighed. Altså. Så. Nej, <coughs> slet ikke jo. Altså, Men det kan jo sagtens genkende det der, altså jeg, øh, altså, jeg, har, jeg har også altså, forskellige øh, tilbud rundt omkring, mm. og jeg har prøvet det før, øhm, og, og, og, og det er lidt det der med, at man er, altså som du siger, altså blindpasset, altså man sidder der, og, og, og, og altså det er sådan noget, altså jeg, jeg kan huske nogle ord fra den der podcast, det er sådan noget performance hygge. Mm. Øh, er, der, er der nogen, der nævner, altså, at nu, nu skal vi fandme med os. Nej, hvor er det bare hyggeligt. Altså, wow. Altså, 1, til 3 gange, mm. øh, ah, jeg ikke helt, det, det kan jeg ikke helt være med på. Altså, jeg, jeg kan ikke være der. Det er altså, også. Ritualer, det er der er jo nogle fede ting ved ritualer, men en af ulemperne ved ritualer er, at det kan virke som om, at, det, at, at også ens indre følelsesliv skal følge med de der ritualer, og der er noget, det skal leve ja. op til, ikke? Fordi det ligesom For sker præcis. på et bestemt tidspunkt, og det er en del af ritualet på godt og ondt. Ja, præcis. Altså, øh, præcis. Øh, jeg ved altså, jo, altså jeg selv, jeg kan godt, altså, jeg kan godt lide nogle ritualer med, altså nu selv, selv jeg har jeg lavet en kæmpe julemætter til mig selv, mm. øh, med alt, altså, øh, øh. og det, og det, det er jo dejligt, altså, men, men jeg, yes, yes, yes, altså, jeg har, jeg har, øh, altså, jeg har, jeg har sgu også juletraumer. Øh, jeg synes, det, altså, jeg synes, det, det, det blev, altså, til en forbrugs, øh, altså, altså, altså, den størrelsen af gaven, man giver, afhænger af, af, af kærligheden, ikke? Altså, et eller andet sted, og det er sådan lidt mærkeligt. Altså, det... Eller... eller øh, jeg ved ikke, om du... du øh, altså, det er helt sort. Nej, men altså, der var faktisk... Jeg lavede også et radioprogram i går, og der var faktisk en... Øh, I går handlede radioprogram, DJ brede program om myter, og vi snakkede også lidt om det her med julegaver. Og der var en lytter, der ringede ind. Der fortalte om øh, en lytter, der havde et lille barn, som var, øh, for, fortalte om, hvordan det var, at lytteren var bekymret for, at nu kunne man se det her øh, to i barn gradvist for, forstå og deltage i den her materielle opstemthed, som gavegivningen mm. giver. Men lytteren ja. havde også det meget simple forslag, at... Og, den, og det var lytteren fortalt om en oplevelse, vedkommende havde haft med at modtage en sten fra haven i gave mm. fra en ven. Og i og med stenen som sådan var værdiløs, var der kun selve kærlighedshandlingen tilbage. Og det havde været meget nyttigt og bevægende for den her lytter, og noget som lytteren gerne ligesom vil give sit barn, at julens tid var kun ritualer. Der var ikke så mange transaktioner, ligesom, som var materielle. Nej, præcis, altså, det, det, det handler jo om altså, at være sammen med dem, man, man, man er glad for, ikke, og, og det handler om at ligesom, at, altså gaven, det, det er jo et udtryk for, øh, for en værtsættelse af de relationer, man har, tænker jeg, øh, eller, altså, det, eller, det, eller, det, eller det har det været i sådan en oprindelig form, øh, men nu er det sådan blevet sådan et gavræs, hvor man, øh, altså, hvor Børn, altså de, med, altså, de sidder jo med et hav, altså et bjerg, et, et, et, et gavebjerg, altså, som de dårlige kan komme igennem altså, og, og kan forholde sig til. Øh, og, og, og så sidder man der og håber på, at, at, øh, at, at man nu har gjort det godt nok, at man er god nok i forhold til den gave, man har givet. Altså, mm. altså det er jo helt absurd. Øh, altså, du er ikke det, det handler om. Altså, øh, det, dem, det er virkelig svært ikke ja. at blive påvirket af... Altså, det er lidt som om, det, man ved ikke, at den der påvirkning kommer et eller andet sted fra, men for det, det er meget svært for det enkelte menneske at gøre op med, fordi så ender man lidt i sådan en social klemme, hvor sådan, hvorfor var din gave så lille, eller er du nær i, eller... Ja, præcis. Ja. Så, altså, så, så bliver det, så, så bliver det en, en form for skyld, ikke? Altså en form for... Altså, som, som bliver til skam, ikke? Altså, mm. altså du skal skamme dig, fordi at du giver sådan en lille gave. Er du nær i? Altså du er et dårligt menneske, øh, fordi du ikke giver den allerstørste. Aller altså, men det er jo det, det handler om. Altså, øh, altså. Claus, har du fundet et eller andet kompromis, som du bruger, når du skal give dine egne børn gaver? Jamen altså, altså min, jeg, har, jeg har halvstore børn. Altså, øh, mine børn de er 21 23. Ja. Øhm, så, så, så hvad skal man sige? Altså, vi er familiemæssigt, at vi er, altså, er ude over. Udover det her, altså med, med mindre børn, der græder og så altså videre. Ja. Øhm, men alligevel, altså, så er der noget i det. Øhm, og måske også på min egen vedkommende. At jeg føler, at jeg skal gøre mere, altså, eller, eller give dem nogle bestemte gaver og sådan Og det, det, det har jeg forsøgt at, ligesom, jamen, de senere år øh, har jeg forsøgt at, at, at Flyt fokus, øh, altså fra gavens størrelse til, altså gavens, hvad, øh, hvad skal man sige, øh, intention, eller altså hvad, hvad, hvad det egentlig, altså hvad, hvad det handler om, øh, men <laughs> mere eller mindre held, kan man sige. Okay. Øh, det, det, det, altså, det er bare svært, altså øh, jeg, jeg synes det er meget svært i hvert fald op imod en materiel kultur, der har nogle helt andre idéer om, hvordan det skal foregå. Og det er jo det, der er lidt svært ved bare at være én person. Altså. Ja, præcis. Jo, altså, jeg, altså, jeg er ikke, det er ikke bare mig, så altså, det er ikke kun mig. Tænker, altså, der, der, der er mange, som... Altså, altså, altså jeg tænker... Altså, altså, ej, altså jeg, er ikke alene, jeg er ikke alene om det her, det er jeg ret sikker på. Altså, altså det er jo, det er jo altså, hele, hele, hele forbrugs... Altså, hvad skal du sige forbrugs, øh, altså det her, det, det er jo ikke, det er ikke grønt. Altså og alle unge mennesker, de er jo sådan, de, er jo, de vil jo gerne... Øh, det Claus, grønne, jeg må mennesker. lige bryde ind med en regibemærkning. Der er 15 sekunder til Radioavisen, øhm, okay. og jeg skal lige nu okay. på toilettet under Radioavisen. Øh, ja, helt... I velkommen til at blive hængende, så kan vi fortsætte efter Radioavisen. Jeg skal selv prøve at det sig. Men øh, Lasse, ja. du... Ja, du kommer Radioavisen. Tak til Claus og Lasse for, at I ringede ind. Selv tak. Også juleferien skrider det fortsat fremad med vaccination mod coronavirus. Alene det seneste døgn har over 5.500 lagt arm til enten første eller andet stik, mens knap 78.000 har fået tredje stik. Samlet set er 4,5 million danskere nu vaccineret mod corona, viser nye tal fra Statens seruminstitut. Institut. Og ifølge faglig direktør ved SSI, 20 Grove Krause, er smitte- og indlæggelsestallene mindre end frygtet. Og det skyldes ikke mindst, at der for alvor sat gang i udrullingen af vaccinationer, siger hun til DR Nyheder. Og apropos det, så kan vi fortælle, at der det seneste døgn er registreret yderligere 11.229 tilfælde med coronavirus. Det viser dagens opgørelse fra Serum Instituttet. Efter to dage træk med over 13.000 smittede fald antallet en smule i går. Her var der i alt 12.487 tilfælde, mens der altså i dag er fundet 11.229. Antallet af indlagte falder med 32 til i alt 538, og det dækker over, at der er sket 134 nye indlæggelser, men samtidig er der også udskrevet en del patienter. Det var en massetal. Sydafrika holder op med at opspore kontakter til personer smittet med coronavirus. Myndighederne vurderer, at størstedelen af befolkningen allerede har været eksponeret for virus, oplyser landets sundhedsministerium. Strategier, der går ud på at inddæmme smitten, er ikke længere passende. Afbødningen er den eneste holdbare strategi. Og det gælder især i forhold til nyere og mere smitsomme varianter, såsom Omicron skriver det sydafrikanske sundhedsministerium. Mens 37 døde i nat lokaltid, da en overfyldt færge pludselig brød i brand på en flod i det sydlige Bangladesh. Årsagen til branden er endnu ukendt. Omkring 100 personer kom på hospitalet med forbrændinger, og dødsfaldet kan meget vel stige, når oprydningsarbejdet skrider frem. Flere er savnede, og denne kvinde mistede kontakt til en del af sin familie. Min far, jeg selv, min 6 måneder gamle nevøer, min søster, rejste sammen. Da branden brød ud, gav jeg barnet til en mand, han prøvede at redde barnet, men nu kan vi ikke finde dem. Det er ikke sjældent, at den slags ulykker sker i Bangladesh. I august blev mindst 21 dræbt da en båd fyldt med passagerer, og et fragtskib kolliderede, og i sommer sidste år sank en færge i hovedstaden. Der kan det skete efter, at den blev ramt bagfra af en anden færge og dræbte mindst 32 mennesker. Tog på strækningen mellem Malmø og Göteborg i det sydlige Sverige har holdt stille en stor del af julaften dag på grund af en fejl i strømforsyningen. Først omkring klokken 16 lykkedes det at løse problemet, og nu skulle togene køre nogenlunde ordentligt igen. Det bliver knagende koldt i nat, temperatur helt ned til 12 grader, frost til gengæld tager vinden af og bliver svag til jævn mellem nord og vest. Og det var radiovisen her kl. 20. Mit navn er Preben Lund. Velkommen tilbage til de bredes program. Vi sender live i aften. Vi holder lidt, øh, lidt social julepål for alle, der sidder alene i aften. Du kan ringe til programmet på 42 66 80 29. Vi har lige snakket med Claus og Lasse. Og i orden for Claus' meddelse kommer her Pressure BuzzPipe. Med nummeret Everything I Need. Like. Why does it gain to profit the world and lose their souls? Cause when it's your time, the riches won't go on. Unseen, it should not be told Not everything, that glitter is gold. Nothing not has come easy, so Me still have tried the raggy road Once I got blind Så der prøver ringe ind, hang på, det så tager vi opkaldet. In times get to place Check out the to burn, the family good. Selvmodigste lyttere i hele verden der har på at i to minutter. Nu skal vi finde ud af, hvem er det? Velkommen til DJ Breds program. Hvem er det? Ohøj i skibet og glædelig jul, Bred. Tak, i lige måde. Hvad kan vi kalde dig? Du kalder mig bare for Leutnanten. Nej, det er dig, Leut. Jeg synes nok, at jeg genkender det selvsikre tonefald. Ja, du ved det, Bred. Tusind tak for det og glædelig jul. Jamen, i lige måde, Leutnanten. Hvad for en situation er du i her til aften? Jeg står og kigger ud over Randers Randersfjord og betragter skjerkehimmelen og tænker på alle de ting, du har lært mig i år. Men, ah, det er smidigt over. Hvad er du i selskab? Ja, jeg er hos mine øh, bedsteforældre. Ja? Det er jeg, du. De bor nede ved, ved Randersfjord i en lille by i Randers Nordøst, der hedder Mellerup. Mellerup? Og øh, her er så skønt, så skønt. Hvad hedder din bedsteforældre? Det hedder Mario og Åge. Står de og lytter til P6 inde i huset Marie og Åge? Nej, jeg skulle ud og hente en julegave ud i bilen til dem, og så kiggede jeg på klokken og tænkte... ...det skal være løgn. Jeg skal ikke uh, gå glip af chancen for at uh, ønske dig glædelig jul. Det er så meget glad for at blive betænkt løgtenanden. Du, øh, ja, du har jo spillet lidt en rolle i det her radioprogram, kan man godt sige. Ja, men man kan også sige, at du har også spillet en ret vigtig rolle i mit liv uh, de sidste par måneder. Det må du, du har lige fået mig til at tænke over. Du har fået mig til at tænke over mange ting i min hverdag, uh, blandt andet... Øh, uh, hvor, hvor kan jeg leve? Bob Dylan med Positively Fox Street, inklusiv uh, små tv-start fra studie Sessions Start.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 Den her sang hedder If It Feels Good Do It, og gå til alle, der har truffet et følelsesmæssigt valg i aften. Du mærkede efter, du tænkte, hvad jeg egentlig lyst til at lave. Mm, du har lyst til at lave, du vil nu, måske. Der ja, så du på Corona-hotellet. Spændende. Der er allerede et opgave. Det tager vi lige efter det her nummer. På, kære, her kommer Johnny Duncan. Some folks call me Latin boy. Others oh, say, I'm a clown. Before you've tried my way of life.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 i hope that I live long enough to see appointments 3 10 they wouldn't earn and when they pass out happiness make sure you get your share. Johnny Duncan med nummeret If it feels good, do it Og øh, til den lytter, der lige prøver at ringe ind under nummeret Prøv lige at ringe ind igen øh, vi er, Jeg gav lige musikken øh, forkørselsret Men øh, jeg håber, du er frisk på at, prøve at ringe ind igen Nummeret er 42 66 80 29. Og mens vi venter på det næste opkald Så vil jeg lige så stille begynde et lille, øh, En lille øh, fortælling om Sangeren Van Morrison Som jeg har glædet mig meget til at komme med i dag Du kender sikkert Sangeren Van Så nu er an der nogen på linjen her. A brune kartofler, rødkål og sovs. så det bliver, det bliver ikke meget mere klassisk for dansk. Har der været nogen... Øh, hvor er du med julemaden? Er du, kan du køre den fuldstændig på rutinen, eller har der været nogle små udfordringer undervejs? Uh, en lille, uh, normalt kan jeg køre det på rutinen. En lille udfordring i forhold til at få skinnet, sprødt og kernetemperaturen uh, til at ligesom at være færdig på samme tid. Det må være på anden. Det ja, lige præcis på anden, ja. Hvad er, er hemmeligheden? Fint? Hvordan opnår man øh, den øh, succes?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 mistede for nogle år siden min far og jeg mistede i år min mor og har ikke mere familie på den linje tilbage mm. så pris så lykkelig for det man har og sørg for at øh, alt stem, man har mens man har det det er, det er jeg glad for at vi har kunne bringe videre mm. her i, øh, det synes jeg var en ja. tak for din ord David ja, er hvornår er maden klar? det er den om 5 minutter tror jeg faktisk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 til mig på 42, 66, 80, 29. Og nu kommer der en lille anekdote om sangeren Van Morrison, som du måske kender for hits som Brown Eyed Girl eller Dweller on the Threshold, denne irske soulkanon, der har haft en musikkarriere på, der strækker sig over mere end syv år. Altså, hvad giver du? Øhm, øh, I 1967 var Van Morrison øh, kontraktligt forpligtet til at skyld sit første pladselskab en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 en hurtig session, hvor han væltede 37 Fuldstændig uudgivelige øh, sange ud af ærmet på sine øh, båndoptagere. Og øh, den sang, jeg har valgt, vi skal høre her øh, fra Van Morrison, den hedder Ringworm. I can see the look on your face, that you've got ringworm.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 Øh, sig på den her plade fra Van Morrison Blandt andet øh, Havre Danish Snuppen Basse Og der går dumme George <laughs> jeg, Ja tak til det hele her DJ Breds program Den 24. i baggrunden kører Fats Waller Ain't Misbehavin' For det er den 27 Håber I med på at tage lidt jazz i retning Lige øjeblikke Der kommer noget nice swing jazz senere her i, øh, Ja En komposition der udvikler sig meget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 Hvad laver du i til Åh, det er har Åh, sådan. Simpelthen. Kan du uddybe lidt om, hvordan din situation er, så vi kan prøve at sætte os ind i det? Jamen, øh, jeg sidder alene i min lejlighed i Aarhus PC, ja. med en øh, noget, noget glas rødvin. <coughs> men, altså, så siger du det 8. glas rødvin? Uh, ikke nu, men uh, giv, mig, giv mig en time mere, det kan være, at vi Hvad var det, du sagde? Men jeg faldt. Ja, hvad, hvad, hvad, hvad var det, du sagde med den rødvin der? Jeg skal lige fange Nå, no, jeg siger, giv mig en time mere, det kan være, at jeg er kommet op med glas derfor. Hvad skulle du have lavet her til aften? Jeg skulle have været sammen med øh, min familie. Men øh, det kommer jeg så ikke til at se. Hvordan har du det? Jeg har det egentlig okay. Øh, jeg har så glad for, at jeg har en kammerat, som sagde til mig, at jeg skulle tage lidt til perfekt øh, nu, hvor jeg skulle være alene. Det synes jeg er var en meget god idé.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 Ja, men jeg har heldigvis en, en, meget, en meget forstående en familie, så det er jo dejligt. Okay, er de ja. så forstående, at de har for din skyld valgt at rykke juleaften til morgen? <laughs> Nej, dog ikke, dog ikke, men, øh, men jeg tænker, at øh, i stedet for i hvert fald at bebrejde en for noget, man ikke selv skal gøre for, så tænker vi alle sammen for det bedste ud af situationen, så det er jo dejligt.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 efterhånden en klassiker The Velvet Underground I'll Be Your Mirror Det er program Nummeret til programmet er 42, 66, 80, 29 I'll Be Your mirror. Reflect what you are In case you don't know I'll be the wind The rain and the sunset The light on your door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 Browned Nico med nummeret I'll Be Your Mirror. Pas. og vi har fået en længere e-mail fra kendet her så du kan godt spids øren det plejer altså at være spændende noget Kendet skriver Kære DJ årets forbrugsvarer her i husstanden er i modium smelt 2 mg frysetørret tabletter de bliver opløst i munden på kun 1-2 sekunder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 der er blevet brugt en maskine, der simulerer lyden af et meget slidt kassettebånd. Genren er en form for reggae i forsamlingshuset. Så spiller vi Jeg har fundet den sang, Peter, han taler om. Jeg skal lige høre hvad man mener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 Der igen. Jeg har altid virkelig øh, sat pris på øh, den sårbarhed, som du var modig nok til at lægge ind i programmet og give videre til andre, der lyttet til de program. Jeg har ikke mødt Adam Holm. Øh, der er jeg faktisk stort set aldrig nogen møde op her i radiostudiet.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 Yeah, vi kigger over til Yellow, men vi It's I, that you're yellow from the Kingston town. I'm up to represent Volkana sound. I'll tell the Volkana of a good background. You never know, Yellow is the top of the town. Ooh-wee, ooh-wee, baby. ooh we ooh-wee, baby. You're rigging and jigging in your dancing shoes. They say good love in yellow, love man love share ooh we, ooh we baby ooh we, ooh we baby ooh we, ooh -wee, baby You rick it and you it in your number and sound If you like dancing, I wanna dance with you If like dancing, I wanna dance with you What goes up, it must come down What goes around, must come around. But I the yellow business.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 Og vil ønske at de bare lå i det hårde ovenlys, helt moders alene på et corona hotel. Hvor mange tror du? Hvor mange tror du ringer til de der breder program på 42 66 80 29. <tryk> Vi er de TJ Breder, jeg er faktisk ret godt tilfreds med det, hvor jeg er lige nu nemlig det er byen at lave live radio for dig, som sidder og hører radio julaften. Hej, jeg kan se på min lille skærm herover, hvor mange der lytter og der. Er én lytter på landsplanen nu, der lytter til de der program, Du kan lige så godt ringe ind, så bliver det tovejskommunikation, ikke? Eller trevejskommunikation, hvis man tæller øh, Yellowman med, som musicerer her i baggrunden. Ui, Seacruise! Fra pladen King Yellowman. Den kan du sikkert godt finde på det brune Spotify, hvis du kigger. Eller det Spotify. Eller Spotify, du nu har betalt penge for at bruge.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 Okay, vi har helt to lyttere på linjen med boliger. Lukke alle ind samtidig og se, hvad der sker. Hallo hvad er? velkommen til DJ Brøds program. Tak, jeg glemte den at være Hvis endetalt slutter på 0, lige starter med at introducere sig, Skal vi ikke prøve det? Det er Claus. Hej Claus, velkommen til DJ Brøds program. Mange tak. Hvad for en uh, situation er du i i aften? Jamen... Uh, yeah. <laughs> Jeg, jeg sidder bare øh, øh, for mig selv og høre, at spiser store julemiddag. Du spiser store julemiddag med dig selv? Ja, med mig selv. Ja, ja og PSAC spiser det selvfølgelig. Jeg ja, ja, er glad for at gøre dit bekendskab, og tak fordi du ringede ind.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 Men øh, undskyld, den øh, lytteren hvis endetallet slutter på på 0. Ja, vil, vil du lige gentage dit navn? Det klar, jo klar. Lasse og Claus har vi på linjen. Claus, yes. øh, hvad, hvad, hvad er årsagen til at du fejrer jul alene? Jamen, det er, at mine børn, de er egentlig, de er op. Ved, ej, det, det er det selvvalgt. Altså mine børn er op til deres mor. Mm. Øh, øh,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 Øh, øh, øh, altså, sådan... meget skræt af. Øhm, så, altså, ja, <coughs> jamen, jeg har lyst, jeg har lyst til at nævne, øh, den her podcast, eller den her program, der har kørt på P1, øh, Julen og smertens Fest. Ja, fortæl, det kender jeg ikke. Øh, nej, men den, den skal den skal du tage lige til, øh, hvis du får mulighed for det. Altså, den, den øh, men den opviser lidt af en, en forsk masse af forskellige ting, som du som jeg tror, du efterlyser. Øhm... Kan du komme ja, ja. med nogle eksempler? Ja. Altså, lige på stående... Ej, jeg skal ikke lige... Ikke øh... lige... <laughs> <laughs> <laughs> Men det er den jule... Øh... Hvad, handler, hvad handler programmet om? Jamen, her, altså den... Det, altså, det er jo... Det er jo... Romer, og, og jeg mener, hun hedder Lise... som har programmet der.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 Mm -hmm. uh, er, der, er der nogen, der nævner, altså, at nu, nu skal vi fandme hygge Nej hvor er det bare hyggeligt. Altså, wow. Altså, 1, til 3 gange, mm -hmm. uh, ah, det, det, det, det, det jeg ikke helt, uh, det kan jeg ikke helt være med på. Altså, jeg, jeg kan ikke være der.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 Udover det her... Øh, altså med, med mindre børn, der øh, græder og så altså, videre. Øh. Øh, men alligevel, altså så er der noget øh, i det. Øh, og måske også på min egen vedkommende. Øh, at jeg føler, at jeg skal gøre mere. Altså, eller, eller give dem nogle bestemte gaver og sådan noget. Og det, det, det har jeg forsøgt at... Ligesom... Jamen, de senere år øh, har jeg forsøgt at... at, at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 Brugs, øh, altså det her, det, det er jo ikke, det er ikke særlig grønt. Altså og alle unge mennesker, de er jo sådan, de, jo, de vil jo gerne Claus, det grønne. Claus, jeg må mennesker. lige bryde ind med en regibemærkning. Der er 15 sekunder til Radioavisen, øhm, okay. og jeg skal lige nu okay. på toilettet under Radioavisen. I ja, helt... velkommen til at blive hængende, så kan vi fortsætte efter Radioavisen. Jeg skal selv, ja, det selv. Men øh, Lasse, ja. du, ja, nu kommer Radioavisen. Tak til Claus og Lasse for, at I ringede ind.